«Ти купаєшся кожен вечір?» «А чого її нема?» – плакала я з ванний. «Ну, чого її нема?» Чомусь усі всього боялись і в усе вірили. Вірили в НЛО і Кашпіровського. Боялися землетрусів. Нічого так не боялися, як землетрусів. Особливий страх до них, напевно, виробляється лише у того виду людей, котрі мешкають у багатоповерхівках радянського зразка. Тато пояснив мені, що робити на випадок землетрусу. Ні в якому разі не сідати у ліфт. Це перше. Як тільки помітиш, що хитається люстра, відразу тікай з квартири сходами вниз. Залишай все, яке, і тікай. Якщо люстра дуже хитається, якщо дзвонять ці вікна, тікати пізно, тоді біжи в туалет. Туалет – це єдине безпечне місце у квартирі. Навіть якщо будинок упаде, в туалеті маєш шанс залишитись живим. Чого тато так думав, я не знаю він давав мені ще багато корисних порад на випадок непередбачуваних ситуацій. Наприклад, якщо грабуються вдома лише я одна, ні в якому разі не панікувати, негайно телефонувати в міліцію. Ага, нікому зателефонувати ти не можеш, бо в нас немає телефону, тоді біжи на кухню, хапай найтяжчу, найкраще чавунну каструлю і кидай її у вікно. Не бійся, що вікно розіб'ється, кладемо нове. Кидай каструлю у вікно і кричи на весь голос: "Пожежа, горемо!" «А чого кричати, що горемо, якщо насправді грабують?» – питала я. «Бо якщо будеш кричати – грабують, ніхто й пальцем не пошевелить, щоб допомогти». Наша квартира була битком набита приладами побутової техніки. Радянська побутова техніка споконвіку славилась своєю багатофункціональністю, але та, яку мали ми, була не просто багато, а гіперфункціональна, деяка навіть фантастична – з нею можна було виробляти такі штуки й фокуси, що арени європейських і американських ілюзіоністів відпочивають. Найперше – телевізор. Наш телевізор, точно не пам'ятаю, або «Рубін-2», або «Восток-4», чорно-білий, міг показувати два канали одночасно. Пів екрану зображення одного каналу, пів другого. Звук при цьому не змішувався, а рівномірно чергувався. Так, наприклад, виглядав перегляд вечірньої казки впервіж із новинами. «Я дивилася казку, тато новини». Жили собі дід і баба, і от однієї зими вони розстріляли албанських мирних жителів. Я була задоволена і тато. Після того, як наш телевізор розділив екран на двогі, в сім'ї припинилися сварки за право вибору каналу. Одна мама залишалась незадоволеною, бо хотіла дивитись концерт-привітальне замовлення. Але у війні за вибір телевізійного мовлення вона рідко коли йшла до кінця. Тато вів у наш побут ще одну заморську новину – пульт. За допомогою пульта можна було перемикати з одних двох каналів на інші два, не встаючи з ліжка. Татів пульт виглядав так – довга павлиця, до кінця якої прикріплений вішак із нержавійки. На жаль, я так і не навчилась, як слід, користуватись татовим пультом. Антену від телевізора тато вивів на дах нашого будинку, і злодії систематично антену цупили. Нова антенна татові труднощів не завдавала – вже наступного дня він приносив із радіозаводу наступну, нічим не гіршу. Як по правді, то нашому телевізору антени взагалі не треба було. У ті дні, коли антену цупили, телевізор показував одночасно цілих три канали ідеальна конфігурація для сім'ї з трьох чоловік. Я дивлюсь вечірню казку, тато новини, мама, концерт, привітань на замовлення. Джили собі дід і баба, і от однієї зими води розстріляли албанських мирних жителів. Від усього серця, з роси і води. Холодильник Донбас, пральна машина Золушка, пилосос Світязь, міксер богатир, і лише магнітофон Карпати. Татові на заводі дали зарплатню за п'ять років магнітофонами Карпати. Акція у кожну квартиру, у кожну кімнату, у кожну ванну і туалет по магнітофону. Музика врятує світ. Всі магнітофони, які були в нас удома, очевидно, змовились і розподілили поміж собою повноваження. Один тільки програвав касету, другий перемотував вперед, третій перемотував назад, ще один ловив радіохвилі, а останній не робив нічого, тільки зажовував плівку і випльовував її лише завдяки хірургічному втручанню. Розділ 2. Оцет столовий 9%. Степан Шкоромида, батьковіте. Звітою я деколи біля під'їзду стрибала в гумку. В гумку я стрибала краще за всіх, могла взяти, не розбігаючись, будь-яку висоту. Іноді цілий день стрибаючи, я переконувалась, що можу навіть літати. Вартувала лише з усіх сил напружити ноги, замахнути руками і попрощатись. Так само голосніше за всіх я кричала «Скулась! Скулась!». Заклинання відомо лише обмеженій категорії дівчаток, які в дитинстві стрибали в гумку.